«Ну, е але ж ви всім серцем співчуваєте революції?» «Не сказав би, що всім, адже суть революції в тому, щоб перерізати горло таким, як я, а мене така перспектива не влаштовує». «Я над ним працюю», – втрутився Бінго. «Я з ним борюся ще кілька сеансів, і він наш». «Старий роботим з певним сумнівом глянув на мене». Товариш Літл має неби яке красномовство, визнав він. Він просто чудово говорить, сказала дівчина. Сказала дівчина, і Бінго подивився на неї з таким обожнюванням, що я мало не вдарив його по лобі від роздратування, і товариша Бата це зауваження добряче засмутило. Він похмуро втупився в килим і пробурмотів щось про груз вогнем. Їжа подана, сер оголосив Дживс. Їй жа, тату, підскочила Шарлота як старий полковий кінь при звуці кавалерійської труби, і всі поскакали до столу. Дивно, як люди змінюються з роками. У шкільні роки я без вагань віддав би свою безсмертну душу за яєчню і сардини о 5 годині вечора, але в більш зрілому віці мій апетит вщух, Можу зізнатися, я був приголомшений, коли побачив, з яким запалом діти революції почали запихати до рота все, що було на столі. Навіть товариш Бат забув на час про свою печаль і був цілком поглинутий яєчнею, виринаючи на поверхню лише для того, щоб попросити ще чашку чая. Незабаром у нас закінчився весь окріп, і я звернувся до Дживса. Принесіть окропу, Дживсе, слухаю, сер. Гей, hey, а що це таке? Роботам поставив чашку на стіл і суворо подивився на мене. Потім поплескав Дживса по плечу. До чого це раболіпства, синку? Перепрошую, сер. І не кажи мені, сер. Називай мене просто товариш. Знаєш, хто ти такий, синку, ти типовий пережиток зниклої феодальної системи стосунків. «Як накажете, сер, «У мене просто кров закипає в жилах, коли...» «Візьміть ще сардину», – втрутився Бінго. Перший розумний вчинок за всі роки нашого знайомства. Старий роботим узяв три і забув, що хотів сказати. А Дживс пішов на кухню. Але було видно по виразу його е, спини, що він зараз відчуває. І ось, коли мені вже здалося, що ця мука ніколи не закінчиться, чаювання підійшло до кінця. Я отямився і побачив, що гості збираються йти. Сардини і шість чашок чаю пом'якчили суровість старого Роуботема. Тиснучи мені на прощання руку, він подивився на мене цілком дружелюбно. «Дозвольте подякувати вам за гостинність, товариш Вустер», – сказав він. «Ну що ви, не варто. Завжди радий. Гостинність!» Фиркнув бат, і його гучний голос вдарив по моїх барабанних перетинках, мов вибухова хвиля від фугасної бомби. Він похмуро втупився в бінго і дівчину, які весело риготали біля вікна. «Дивуюсь, як тільки у вас шматок не застряг у горлі. Яйця, млинці, сардини – усе це вирване з рота зголоднілих бідняків!» «Ну що ви, як ви могли таке подумати?» «Я пришлю вам літературу про цілі нашого руху», – сказав Роуботем. «І сподіваюся, що скоро ви візьмете участь у наших мітингах». Коли Дживс прийшов перебирати зі столу, він застав лише димлячі руїни. Незважаючи на гнівні лозунги, які товариш Бат виголосив щодо кулінарних надмірностей, він благополучно знищив всю шинку, а джему, що залишився, не вистачило б навіть на те, щоб тонким шаром намастити останній уцілілий шматочок хліба і покласти його в рот зголоднілому бідняку. «Ну, Дживз», – запитав я, – «Що скажете?» «Я б волів не висловлювати свої думки, сер». «Містер Літл закоханий у цю жінку, Дживз». Я це зрозумів, сер. Вона щойно відшльопала його в коридорі. Відшльопала? Так, сер. Жартома, сер. Господи, малосердний. Я й не знав, що справа зайшла так далеко. І як це сприйняв товариш Бат?